Ah, guten Morgen. Ugh. Guten Morgen. Hey. Guten Tag. Guten Tag. E Guten Abend. Guten Abend. D Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. E Tschüss. Tschüss. F. Gute Nacht. Gute Nacht.